Sunt o bucurie totul specială, cum am fost la Constanța, la Universitatea Ovidius, pentru a o discuție atât de complexă și interesantă, precum cea referitoare la trecutul, prezentul și viitorul Basarabiei, raportul, evident, cu spațiul românesc. Deja o serie, după expunerea magistrală, bine structurată din punct de vedere didactic, a domnului profesor Vergati, eu aș propune având în vedere că am participare recent cent al altei, nu de mult, chiar de ziua Vasarabiei, la o serie de manifestări consacrate acestui uh, uh, moment, o abordare în, într-un sistem de dialog interactiv cu domnile voastre, întrucât aveți în față un interlocutor avizat asupra aspectelor uh, diacronice de evoluție istorică, contemporană, dar și care are o privire curentă, să spun, asupra întâmplărilor, asupra, asupra evenimentelor din spațiul de dincolo de prut, Sunt, să spunem, un om preocupat și de analiza, să spunem, politică, strategică a acestor problematice, a acestor lucruri, a acestor evoluții, până în secvența în care ne aflăm. Deci o abordare sincronică, cumva. Eu am contacte frecvente cu prietenii de la Chișinău, al a fost, v-am spus, la Senat o dezbatere cu publicii și oameni politici din Moldova și din România, reprezentativi în legătură cu relațiile română-române și anularea consecințelor pactului Richard Molotov și de unde s-au desprins concluzii. Uh, aș spune deosebit de optimist în legătură cu posibilitatea întâmplării unei ore astrale în ceea ce privește reunificarea Basarabiei cu patria mamă România. a spun, am plecat cu o doză de optimism, dar și întemeiat, uh, aș spune, uh, pe argumentele care au fost aduse, pe analiza evoluțiilor de ultimă oră în planul politico-strategic, regional și internațional. Uh, seara în același zi, de 27 martie, a fost o întâlnire cu totul specială, istorică, aș spune, la un restaurant, muzeu de lângă București, la Neamului, a unui Basarabean, care are un, o locație similară și la Chișinău cu o denumire identică, cu descendența ai membrilor sfatului țării s-a aflat acolo pentru prima dată, a spune, în ultimii 22 de ani, pentru că înainte 89 știți foarte bine, Basarabii erau ocultate și, practic, era o problematică tabu pentru oficialitate. Descendența ai familiilor Pelivan, Halipa, German Pântea, uh, Nikita Smokina și alții Corifei, ai naționale pentru Basarabia. Eu aș începe predoria, uh, să zic, pentru Basarabia sau, uh, uh, discursul cu, tot cu o referire istorică, pornind de la momentul, să spunem, din partea finală a expunerii Domnului Profesor, și anume că actul de 1918, care a cunoscut ca primă, deci actul uh, făuririi Statului Național Unitar Român, care a cunoscut ca primă etapă unirea Vasarabii la 27 de martie 1918, a fost posibil datorită iscusinței, abilității politice, a înțelepciunii și a patriotismului dovedit de o serie de oameni politici, de intelectuali, de oameni ai bisericii, de excepție uh, într-un moment extrem de tumultos, extrem de uh, negros al, al primului război mondial și care chiar la momentul respectiv potrivit anticipărilor oamenilor politici ai vremii a fost chiar In, uh, neprevăzut uh, momentul, uh, chestiunea uh, Românilor Basarabe, unirii ba, Românilor Basarabeni. A fost sub semnul fortunei cumva, pentru că problema era deosebit de complexă. România a intrat alături de uh, forțele Antante în război pentru dezrobirea românilor aflați în uh, Imperiul Austro-Ungar, să știi foarte bine. Uh, alături de Rusia țaristă, Întâmplările din timpul războiului cu totul a spune, neașteptate oare, cum chiar pentru oameni foarte lucit și foarte a, bun ai situații, a dus la situația ca prima provincie care s-a unit cu România a fost Basarabia, într-o situație în care a, conștiința națională era mult mai a, diminuată, era mult, a, să spunem, Uh, știbită datorită uh, presiunii datorită măsurilor cu totul și cu totul uh, deosebite față de, în rest, de restul uh, uh, statelor în care erau românii uh, în jurul României, în jurul uh, țării mama, uh, dar -mai, acesta este paradoxul că în această situație complexă uh, primul moment care a surprinsă politicienii aflați, după cum știți foarte bine, în triunghiul morții în zona Iași, în refugiu în timpul România Mondial, au privit cu foarte mare interes. Aici este rolul și altor români, în afară de cei cunoscuți, a românilor din celelalte provincii. Este vorba de participarea la procesul unirii al românilor din toate provinciile românești. Că aici este o interconexiune pe care noi vom în lucrările noastre. Dar mai întâi se vă, e vorba de uh, rolul Ionis Forchibu, transilvanianul care a venit din Transilvania. În, în martie uh, 1917 a pus baza unor instituții, unor organe de presă, Școala Moldovenească, Ardealul, Lumea Nouă, după 24 ianuarie 1918, care au contribuit într-un chip hotărător la uh, dezmorțirea conștiinței naționale din uh, teritoriul dintre Prut și Nisul. Uh, și a spune chiar și despre transistia, pentru că și acolo au fost în momentele respective s-au uh, simțit, uh, s-au perceput, uh, să spunem, uh, voința românilor de acolo de unire cu patria mamă. Dar sigur, nu a fost posibil în acel moment complicat decât până la Nistu. Aici este o altă chestiune. Uh, eu vreau să vă prezint mai întâi cam ce noi suntem într-o uh, desfășurare, într-un plin efort de elaborarea unor uh, monografii despre Corifei Basarabiei, și despre și de volume de documente referitoare la activitatea acestora, este o treabă care ar fi fost necesar să fie făcută imediat după 1990, dar din păcate se constată că uh, nu s-a făcut prea mare lucru. Eu am uh, cercetat îndelung în ultimele decenii uh, arhivele naționale și mai uh, curând și arhivele de la Chișinău și de, cele de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Segurității. Securității să spunem, sunt unul dintre încălăscători avizate acestei și Constat că este un, un interes, totuși, redus în legătură cu această problemă. de noi vrem să acoperim un gol necesar simțit în isografia română. Noi am elaborat, împreună cu colegi de la chișină, istorici, dar și oameni politici care implicați în viața obștească de acolo, o serie de volume pe care vrem să le prezentăm. Ele au fost trimise, așa cum a spus înainte, pre noului președinte al Moldovei, domnul Nicolae Timofti, la ceva zile după uh, alegerea sa în funcția Supremă a Republicii Moldova pe canale diplomatice, este vorba de lucrări referitoare la Tribunul Basarabii, ne pentru Basarabia, antenim Halipa, a fost vicepreședinte al sfatului țării și președinte al sfatului țării. Este o de volum, o documente inedite, deosebite și o monografie a subsemnatului, aceasta este împreună cu istoricul Ion Negrei, care a fost și vicepremier al Moldovei până de curând, a făcut o lucrare cu totul specială. Ele se găsesc pe internet. Le găsiți, deci nu ești un fel de problemă, site-ul Bibliotecii Metropolitane București, dați-l data și se găsesc. Uh, o lucrare unică referitoare la uh, controversatul, dar fascinantul personaj, german Pântea. German Pântea a fost uh, membru al statului biserii a fost primar al Chișinăului în trei legislaturi și primar al o în controversată perioadă perioade 1941-1944, deci în timpul regimului Antonescu. Și care aduce la lumină lucruri cu totul și cu totul excepționale referitoare la rolul său, deosebit în administrarea orașului și la uh, salvarea unui număr important de evrei față de uh, Prigoana care a fost în condiții de răvoi, preprisă în drămului cunoscută și ultima, și nu se oprește aici, este o monografie de special, pe care considerăm părinte al Mișcării Naționale din Basarabia, Ioan Perivan. Este un, un, un om cu, a fost un personaj cu totul și cu totul de excepție. Cu Perivan continuăm. Avem sprijinul familiilor acestor personaje. Mai ales în orică perioadă a familiei Perivan. și acum de curând, vrem să facem un volum de studii și documente Eh, sub denominate de Ioan Peligam, al eh, istoric al Mișcării Naționale din Basarabia, dar, în atenția noastră, se află și alte figuri ilustre, aproape necunoscute, de, din România. Europa de și eh, Ghibur se știe, în general, despre lupta sa națională, dar despre eh, rolul său ca evoluționa ardelea în Basarabian mai puțin. Aici, interferențele acestea a să le subnim în cadrul unei, unei monografii viitoare. E vorba de uh, oameni despre care se știe foarte puțin. Anton Grihan, Anton Grihan a fost unul din uh, membrii sfatului țării și demnitar în perioada interdedică. A fost uh, unul din uh, reprezentanții de seama exilului românesc în perioada comunistă, care au luptat pentru a menține treaz interesul românilor și pentru a internaționaliza chestiunea uh, Basarabii. Pentru că a trăit la Saint Louis în uh, statele Unite până la venerabil, la vârsta de aproape 100 de ani, în 1993, fiind mormonitat cu onorul militare la Chișinău. Ioan Păscăruță, de asemenea, că a trecut în Canada. Sunt alții. Foarte puțin cunoscute. Noi că acum vrem să le aducem la lumină. Deci asta este, să spunem, aspectul efortului pe planul exegezelor științifice pe care le avem acum, în plină desfășurare, cu istorici de seamă din Basaraca, principal. Este vorba chiar de istorii de, de primă importanță. S-a vorbit despre uh, împlinirea în acest an a 200 de ani de la raptul Basarabit. Este un uh, moment uh, care a generat anul trecut proiectul 1812. De altfel, cărțile acestea și mai ales cea la Ioan Perivan se înscrie în cadrul acestui proiect pentru că Ioan Perivan la 1912 când era magistrat în Imperiu Țanis uh, la Bălți, a protestat Arborându-și tricolorul. Și atunci se centenarul. A, atunci se sărbătoria centenarul de la, să spunem, salvarea Basarabiei de sub jugul turcesc, oblăduirea săpânirii să spunea Rusiei, și pe Ivan s-a dat protest, a arborat tricolorul și o cartă tricolor la, la, la braț și s-a împrecat în, în Doliu. Pentru acest lucru a fost înăturat în magistratură. De altfel, atunci au fost niște proteste și o serie de luat lor de poziție, în urmă cu 100 de ani, deci la plinirea 100 de ani, de la marcarea 100 de ani de la uh, rapul uh, zaristii. Nicolae Iorghe a avut niște lucrări, niște studii în legătură cu aceasta și în neamul românesc și uh, a fost și o lucrare separată cu, cu această temă. Uh, sunt lucruri care vor și la aiveală, vor fi, uh, în mai, anul ăsta este programat un, uh, un lanț de conferințe la Chișinău, București, uh, Chișinău, Iași, București, pe această temă. Organizat de Academiile din cele două state românești. Eu aș vrea să ne rezervăm foarte mai mult timp pentru problematica actuală. Eu vreau să răspund, spun, sunt pregătit pentru orice fel de întrebări din partea domnilor voastre, dar nu înainte, de vă spun câteva lucruri, referitoare la evoluțiile din ultimei, ultimei, ultima oră, ar spunem. Să știu foarte bine că ora astrală a Unirii Basarabiei cu România a fost pierdută, imediat după 1991. Era o, o posibilitate, o oportunitate extraordinară. Dezagregarea Imperiului uh, Sovietic, apariția Federației Ruse, pe acest fond, ar fi fost posibilă uh, o repetare a actului istoric din 1918. Sigur, întrebare: de ce nu s-a întâmplat? Istoricii vor stabili, de ce? Sunt o serie întreagă pe lucruri care deja se relevă din cercetarea arhivelor, din uh, publicații, din uh, documente. Se știe că în când a fost Unirea Germaniei, ar fi fost o oportunitate excepțională că se repete și în cazul unirii României. Că, totuși, au stat, două state românești. Uh, există indicii că, de exemplu, premierul britanic, Margaret Thatcher, atunci în 1991, a sugerat într-o discuție cu Mihail Gorbaciov că după Unirea Germanii să se facă și Unirea României, a Moldovei cu România. Sigur, acum e o problemă de ce nu s-a făcut. Multă lume privește acuzator în legătură cu uh, asupra echipei politice care s-au aflat la vremea respectivă la putere. Sigur, sunt lucruri discutabile. Este și uh, complexa problemă a transnistriei. Știți deci foarte bine că după 1940, la două săptămâni de la notele ultimative din 26-28 iunie 1940, Sovietul Suprem de la Moscova a luat o hotărâre de uh, readminsare, de constituire a rss ucrainene, în corp componența cărei a fost atribuit Nordul Bucovinei, deci parte luată în, a, în același context, și Sudul Basarabii, și a fost atribuit, a fost inclusă în componența statului RSS-ul Moldovenești, regiunea Transnistria. De altfel, un experiment care fusese probat încă din 1924, odată cu ieșoarea negocierilor de la Viena. Știți că a fost negocieri după... Că Rusia Sovietică nu a recunoscut după 1918, după, și n-a recunoscut nici pacul din 1922, tratatul din 1920, din octombrie, care, prin care marele puteri recunoșteau Unirea Basarabiei cu România, și a fost putat în negocieri în legătură cu chestiunea plebisic, și cerut de. Uh, ambasadorul uh, Krestinski, care a condus uh, această problemă, respind să dă ministrul nostru plenipotențial, Ioan Ganoșcanu, e o întreagă epopee, o, o întreagă situații complexe. după aceasta a urmat o serie de provocări tatar, bunar și așa mai departe, s-a creat Republica Autonomă Moldovenească, dincolo de, de Nistru, tocmai ca un cap de port în vederea unei ofensive în direcția uh, României, în direcția uh, Basarabiei, care a fost infiltrat de agența NKVD-ului, care a fost, a fost un, un război permanent. Pentru că multă lume vorbește, de exemplu, acum de, de problema jandarmului român. Jandarmul român era acolo, sigur, trimis și a creat, sigur, și în urma unor, să spunem, abuzuri sau excese, să zic, o imagine destul de neplăcută față de autoritățile române, dar era tocmai pentru a contracara aceste acțiuni extreme de ofensive ale are Rusii prin mijloace neconvenționale, prin mijloace de spionaj. Eu o întreagă, deja asta e o chestiune în sine care ar putea fi abordată separat. Eu nu vreau să divaghez pe acest temă, pentru că vreau să ne apropiem de vremurile noastre. În perioada sovietică, lucrurile sunt acum sub, sub lupa cercetătorilor. S-au făcut o serie de lucrări, de referință, este acum elaborat deja un raport de privire, de apreciere și evaluare, nu spun de condamnarea comunismului, cum a spus la nu spun de evaluare și aprecierea comunismului în perioada sovietică. Acum e și problema abordării perioadei de dominație comunistă în cei 8 ani între 2001 și 2009. Pentru că știți că până în urmă cu 2 ani și 10 luni, în aproape 3 ani, în Basarabia a fost reinstaurat un regim comunist, regimul lui Voronii. De ce nu a fost posibilă unirea Basarabiei cu România? În primul rând, cauzele trebuie căutate și aici. Pentru că, cu siguranță, se poate vorbi de o lipsă de continuitate, de eficiență și de congruență a strategiei politice față de, față de Basarabia. Eu aș spune că ultimele evoluții, discuțiile și observațiile de, de, uh, curente uh, arată cu claritate faptul că lucrurile se îndreaptă spre un, un făgaș promițător. Aș spune uh, chiar că alegerea de curând a unui președinte uh, independent, a unui jurist, în funcția de președinte al Republicii Moldova, pune capăt unei perioade de instabilitate extrem de, pernicioase, de periculoase pentru situația din zonă și pentru perspectiva apropierii română-române. Pentru că această situație se urmărea a fi exploatată tocmai în vederea provocării alegerilor anticipate ca să revină din nou forțele comuniste la putere. În urma alegerii, președintelui de către Parlament. Nu vorbesc acum, nu intrăm în detalii de ce de către Parlament, pentru că a fost o, o modificare a Constituției în, în 2000, în vremea președintelui Petru Lucinski, potrivit cărea președintelui ales de Parlament și nu în mod direct ca în România, uh, și cu 61 de voturi și o lungă perioadă au lipsit acele două voturi. 62 uh, de voturi. 62 au fost ales, dar 61 era necesar. Deci, un aia da, 62. Da. Da. fost ales. Da. Și uh, Acum, nu întâmplător, ca să vedeți cât de interesante sunt evoluțiile, la puțină vreme de la alegerea în funcția de președinte a lui Nicolae Timofti, Federația Rusă a trimis ca reprezentant special al său pe un vicepremier responsabil tocmai de problematica complexului militar-economic. Este vorba de domnul Dimitri Rogozin. Da? Uh, Lucrurile sunt foarte interesante sunt pentru un analist, să spunem, avizat asupra revoluțiilor din zona. Dimitri Rogozin este unul dintre cei mai înverșunați uh, naționaliști radicali din Rusia, a fost uh, un personaj uh, foarte rodat în, uh, să spunem, panslavismul în termeni politici agresivi, să că a fost lider al Partidului uh, Patria Rodina, cum spun ei, a fost, a avut funcții foarte importante pe lângă în diplomația Așa. rusă, la NATO, reprezentant, și nu întâmplător a fost pus tocmai încă, reprezentant, ca reprezentant reprezentant, venind din partea puterii centrale, în zona Transnistriei, știți, este o uh, zonă sensibilă, e o de Republicăției Transnistriei, creând o situație foarte complexă, foarte interesantă, dar foarte periculoasă. Concomitent, în, la Tiraspol, în decembrie, au fost alegeri, în urma căreia echipa lui Igor Smirnov a fost uh, schimbată. Este o nouă echipă, o gardă tânără, spunei, condusă de Evgenii Șefciuc, de origine ucraineană, dar de formație spirituală, uh, mă rog, mai degrabă rusească. Uh, acolo au fost și niște vendete, niște vindicte locale pentru că Zmirnov era implicat, echipa, clanul Zmirnov, în traficul de anuameni și o serie de, de uh, ilegalități, de, de acțiuni frauduloase, privind folosirea fondurilor, tocmai acordate de Rusia și rus ați vedeți în mod uh, foarte interesant, nu l-au mai susținut pe Zmirnov, în ultimele alegeri, din la l-au public, au susținut un alt candidat de aceeași dar care nu era atât de compromis, dar oricum cam de aceeași generație spirituală. Domnul Anatol Kaminski, care urma, nu a fost ales, nici domnul Kaminski, și a ieșit în alegeri Evgenii Șefciuc, care s-a remarcat mai înainte ca președinte al Sovietului Suprem din autoproclamata Republică, știți foarte bine, în nu este recunoscută de plan internațional decât de Federația Rusă, da? și mai recent de, oarecum, de Ucraina, care tot mai evident se află în orbita moscovită în ultima vreme decât de la schimbarea de acum 2 ani, cu, cu accederea la în funcția de șef al statului al Victor Yanukovici. Acum lucrurile se pun așa. Uh, guvernarea de la Chișinău este com compusă din trei formațiuni democrate. Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat din Moldova și Partidul Democrat din Moldova. Uh, inițial era vorba de o împărțire a funcțiilor importante în stat. Vlad Filat este premier al Moldovei, Marian Lucu este președinte al Parlamentului și Mihai Ghimpu eh, Mihai, Mihai urma să uh, să obținerea și uh, el, din partea Partidului Liberal, au o funcție importantă. Sigur, a rămas doar în formula la filat, au fost încercări repetate timp de aproape trei ani de alegerea președintelui, nu s-a reușit, acum s-a reușit. Deci acum există să zic, premize a unei stabilități promițătoare și a unei integrări uh, europene, să spunem, uh, fără niciun fel de uh, probleme. În, poate, în, înceată, să spunem, în ceea ce privește pașii care vor fi făcuți, dar, dar sigur. Există, aș spune, un semnal pozitiv în ultima vreme primit de Chișinău și din partea României. Eu aș spune, și nu, cred că e un secret să vă spun, că recenta reuniune mistă de la Iași, la o universitate din Iași, cu guvernul, guvernului, noului guvern, da, cu guvernul de la Chișinău, Acordul Acordurile stabilite acolo în privința asistenței financiare și a uh, ajutării Moldovei pentru a accede la fondurile europene și la integrarea europeană, compatibilizarea uh, conexiilor energetice, uh, uh, conexiilor în domeniul transportului, știți foarte bine că acolo sunt, uh, sunt cu ecartamentul mai mare, de brusez, rămas Deci sunt lucruri care ar trebui cumva puse, articulate într-o strategie clară, Uh, sunt premise, eu nu e o produră, credoare e este o observație, să spunem, uh, cu valoare analitică. Faptul că lucrurile s-ar îndrepta, se, sunt indicii foarte clare, spre o direcție tot mai uh, promisătoare. Uh, a fost, uh, uh, este necesar, cum s-a subliniat alaltă, lucru împreună. Deci, uh, vorba de colaborare pe diverse domenii Mircea Duc, întrebat fiind de, că a fost și dumneavoastră acolo, a fost, uh, uh, ce trebuie să facă România, pentru a se, sau Moldova, pentru a se uni cu Moldova. A răspuns cam așa. Nimic. Tot este, ori, colaborați. Colaborați între voi. Istorii și să colaboreze, să facă studii științifice, monografii. Așa mai departe. Mă rog, chiar ce încercăm și noi aici, în mod de să noastre putere. Cine aști la fel. Unii ne trebuie o colaborare în domeniul economic. Trebuie cumva o complementarizare, o refacere a spațiului unitar românesc. Sub aspectele componente, structurale ale sale. Și unirea vine cumva de la sine. Ca o consacrare juridică. Că degeaba se proclamă unirea, dacă nu există o uh, unificare structurală, uh, interioară, între cele două componente ale spațiului românesc. Asta este ideea de bază care sa s-a desprinsă. Vreau să spun că s-au făcut foarte multe lucruri. De la podul de flori din Mai 1990, s-a făcut, a fost un, alt, un adevărat pod de cărți. Domnule să nu știu dacă știți, dar există o, uh, o serie de biblioteci, un de biblioteci în Moldova, care sunt, uh, au ca sunt de patroni sau de sprijinitori. De tuturor, cum vreți să luăm. Instituții similare din România. Biblioteca metropolitană București a creat, de exemplu, biblioteca au nisit la Chișinău. Anul a de două deli dacă vom consacra chiar pentru o monografie acest fapt. Alte biblioteci, de la Cluj, de la Oradea, la Târgu Mureș, au creat biblioteci similare pe care le sprijină și le tratează ca un fel de filială ale lor. Asta este chestiunea. Există, noi avem un plan acut de complementarizare sub aspectul uh, modern al bibliotecii virtuale. Deci, e un proiect de creare a unei biblioteci virtuale cu Biblioteca Municipală, hd ul din Chișinău, și apoi cu Biblioteca Națională din Moldova. Deci, aici trebuie lucrați. Deci, aici toată, este foarte important acest element. Deci, legăturile și complementarizarea pe la nivelele uh, medii, cum vreți să le luăm, Structurale, pe domenii, pe domenii de activitate. Lucru împreună. Asta este deviza, zic, care trebuie să ne, să, să, ne, să ne ghideze în tot ceea ce, ceea ce facem. Sigur, e problema delicată a Transnistii, știți foarte bine. Chestiunea crizei transnistrene trebuie rezolvată cumva concomitent cu, cu problematica integrării, a integrării europene a Moldovei. Pentru că este un lucru îndeopărte foarte clar, că dacă Moldova va fi inclusă când va și o sper să se întâmple acest lucru în formatul extinderea Uniunii Europene în Balcanii de vest și nu neapărat spre Est, pentru că acolo lucrurile s-au complicat prin evoluțiile de ultima oră din ultimii ani de, ale Kievului, mai degrabă spre Moscova și nu spre Uniunea Europeană, și politica cu caracter să nu ascunde după degete nou imperial al noi echipe guvernamentale de la Moscova. Este foarte bine că acolo este un regim care nu întâmplător să spunem a întrebit și ceea ce vă spuneam mai înainte în legătură cu numirea lui Drogonzin, sigur. că Rasie. Da. da. Problema că trebuie lucrat o pragmatism și cu abilitate. Toate date, aceste chestiune, lucrurile nu sunt deloc simple. Trebuie avut un dialog permanent și cu Moscova, plan economic, plan pragmatic, fără provocări. Trebuie avut în vedere, în continuare, dezvoltarea efortului de sprijinire a românilor vasarabeni în domeniul educației. E o nouă generație, care s-a format după 90. Sigur, ei vor face unirea. Și vorba de o schimbare de mentalitate, o schimbare care se produce la nivelul mentalului colectiv. Uh, și care trebuie produsă cu un sprijin consistent din partea țării mama. Sigur, dacă ne gândim acum uh, la situația din. Uh, Federația Rusă la e, lucrurile care se întâmplă în spațiul euroasiatic de refacerea unei eu, regiune, a unei așa zice, regiuni euroasiatice ca un fel de contrapondere a Uniunii Europene, lucrurile sunt complexe. Dar și România are acum posibilități deosebite că este membra Uniunii Europene și a NATO. Aici trebuie, deci România trebuie să valorifice aceste oportunități, acest, acest statut, cu totul special pe care îl are, acum, nu mai este singură. Deci are în spate totuși o structură puternică la nivel mondial. Și asta e ideea. Trebuie conștientizați și în acest, în acest sens să fac pași cu siguranță. Factorii euroatlantici legătură cu importanța rezolvării crizei transnistrene, poate după modelul Kaliningradului, poate că nu întâmplător uh, Rogozin a îndeplinit funcția de responsabil pentru Kaliningrad. Să știți că eu am discutat cu foarte mulți uh, analiști occidentali, dar și din, din țările central uh, răsăritene, în ultime, uh, ultimele, ultimele, ultimii ani și uh, era ideea că transnistia este un fel de Kaliningrad 2. Pentru că și Kaliningrad, după cum știți, Kaliningradul este patria lui Kant, da? Manuel Kant. Da? De da. Deci nu are un contact nemijlocit geografic uh, cu proxima vecinătate uh, rusă, este oarecum geografic în situația uh, transistă. Acolo, datorită ponderii a importanței și a influenței uh, occidentale, lucrurile au evoluat în sensul unei denilitarizări și a transformării tot mai mult a zonei într-una într uh, economică de liber scheme, deci e o pacificare, cumva, în asamblu și uh, s-a ajuns la o uh, înțelegere în legătură cu armada a 12-a, nu a 14-a, că acolo era 12-a, în a 14-a. Uh, lucrurile ar trebui să se producă similar și în transnistria, Pentru că este interesul Uniunii Europene să aibă o frontieră de răsărit uh, cât mai uh, puternică, cât mai bine securizată. Deci sunt chestiuni care țin de necesitatea apărării în fața amenințărilor venind despre răsărit. Amenințările care țin de uh, crimă organizată, de imigrație uh, ilegală, de tot ce vreți, de trafic de armament, de trafic de droguri. Deci sunt lucruri care, cu siguranță, sunt uh, avut în Vreau să vă spun un lucru. Și este o, nu o dezvoltă un secret, dar uh, eu vă spun de proprie experiență, pentru că am, fun am funcționat timp de 5 ani în uh, Diplomatic în Polonia, în ultimii ani Și știu foarte bine că pentru orice diplomat din lumea asta, român, în general, în afara de tematica relațiilor bilaterale sau tematica relațiilor multilaterale, are ca problematică prioritară chestiunea românilor din afara frontierelor, Chestiunea românității din Basarabia, în primul rând, din nordul Bucovinii, în proxima vecindă a României. De deci este un lucru firesc. Adică asta este un lucru care ține de fiși apostoli. Deci lucrurile astea nu sunt scăpate din de vedere. Sunt deci, sigur că nu s-a făcut până acum. Dar el trebuie făcut înainte ce nu s-a făcut. Adică este, este clar că trebuie valorificat contextul în care ne găsim. Trebuie reparate, poate, întârzieri istorice și cu siguranță că acestea s-a produs. Ora astrală nu este pierdută, în opinia mea. Asta a fost și concluzia seminarului de alaltăiect. Eu sunt optimist și vreau să spun că această ora astrală o vom trăi noi care suntem aici. Când se va întâmpla, mă rog, e greu de revăzut, țin de, țin de foarte mult factori, dar am spus și 900 800, exemplu, Aproape nimeni nu era convins că acel lucru se va întâmpla și totul s-a întâmplat. Uh, sunt premise care ne relevă un uh, tablou, să spunem, optimist a situație. Uh, noi vom continua eforturile pentru a pune la dispoziția publicului modelele de la 1918, dar și din coacea ale luptei naționale din Basarabia, dar și în România. Ele trebuie cumva să facă parte din uh, programul programa de învățământ, cumva, din uh, atâtea niveluri, din, de acolo și de aici. Eu vreau să vă spun că am fost la, la Răzeni, în localitatea de Vaștine, al lui Ioan Ivan, al lui și al, al Elena Alistat, trei mari personalități ale Basarabiei, cu rol major în anul 1917 și uh, am determinat, am fundamentat științific niște decizii care s-au luat în plan politic. De exemplu, acolo și-am avut uh, liceului din localitatea Răzeni, îi uh, s-a conferit de curând, pe 20, uh, a doua zi, după 24 ianuarie, pe 25 ianuarie, uh, numele de Ioan Periva. În urma lucrândor noastre. am fost și l am cumva determinat, pentru că uh, unul de coautori a fost vicepremier și a fost la ministrul de acolo, domnul Mihail Șlejatski, care prea i-a pus în brațe și a sănat în, în seara precedentă și a doua zi a venit domnul ministru acolo și în cadrul unei festivități a conferit numele Telefan localității uh, uh, uh, liceului, liceului din, uh, din Răzecă. Deci în lucru care trebuie cumva și în unei voințe permanente și persoasive, să spunem, făcute pentru că, al minte, rămânem într-o fază de stagnare și de de involuție. Eu sunt, m-aș bucura foarte mult să-mi puneți lucrurile ce vă Pentru că eu zic că sunt dat. vreau să vă răspund, cam la orice gen de întrebare normală, pe evoluțiile curente ale, din Basarabea, la relațiuni român române Și ar fi o repetare a ceea ce s-a întâmplat la rezent. Vreau să vă spun, am fost extrem de surprins și de plăcus. Elevii mi-au înaintat, înaintat, că eram tot autorii și cu ministru și cu directorul de acolo, mă rog, cu responsabilii din resort, învățământ, cu descendența familiei Perivac din țară și de acolo. Foarte mult ne sprijină descendenții acestor mari friei Basarabii. Și asta e un lucru foarte am, am obținut multe documente și fotografii din arhivă de familie. Sunt aici cuprinse. Eu am un singur de să a de că n în prea sunt sale. Dar ele sunt accesibile și pe internet, noi, deci, lucrurile sunt și oricum nu vor rămâne la acest stadiu, sunt abia acum, acum trei ani, am început să publicăm aceste lucrări. Eforturile sunt ceva mai că dar nu are materialul. O mai foarte complexă. Aș vrea ca să se repete momentul de la Răzări, cel puțin, că aici, chiar la un nivel universitar, mai uh, elevat, dar vreau să spun că și acolo, mi-au plăcut întrebările extrem de, de, de uh, inteligente care au fost formulate în legătură cu problematica existenței celor două state românești, cu cauzele, cu perspectivele pe care le văd istoricii, analiștii în, în, în evoluția lor. Doamne, cam atât ar fi. Ca să nu mă rugesc pe sigur, sunt multe lucruri. Dacă vreți, vorbim despre problematica fiecărui personaj, dar sunt lucruri care se găsesc. Să -și, numai despre Haliba se poate vorbi foarte mult sau despre Ioan Pelivan, despre German Pântea, despre Onis Fiborghibu.